В душі я посміявся. Інакше і мріяти не варто, сказав Молотковський. Тож воно і є. І я залишив його в стані глибокого невдоволення і сам відчував якесь роздратування. Мене втішало лише те, що вдруге він не наважиться виконути щупальця. Знову посипав сніг. Хмара крутилася над селом. Сніг падав метрів за десять від мене. У каменоломню не долітала ні одна крупинка, мов і природа вирішила мені сприяти. Я діркував скелю і підганяв себе. Ось там наляж, тоді одвалиться цілий кубик. От там, наверти дугою, тоді, знявши штих, одвоюєш в дереви скелі зручний плацдарм. А тут вдар молотом, відпаде. А хто це тиняється стежкою, «Невже хтось іде сюди? О, та це ж двадцяте століття вислало до мене в кам'яну епоху жінку, яка повинна мене втішити і розрадити. Ху, легше до неба дістатися, ніж до тебе, Прокопику. Бо до неба – це вперед, а до мене – назад», – сказав я, мотаючись над початого клубочка. «Ой, дихнути немає сили, тут повітря інше». «Боже, як ти спотворив гору? Я не винен, що в мене безбожні смаки. Що там діється в селі Ревеко? П'ють. Покажи свої руки, Прокопику». «Це неможливо. У мене немає своїх рук». «Не жартуй», – вона підступила до мене і взяла мою руку в свою. «Боженько, та вони в тебе затовчені, як дорога. Я хотів би, щоб вони стали дорогою». Та чи підуть нею. Мені чути з долини, як ти вигримуєш. Хочеш яблука? Ні. Візьми, я не ворожка, воно тепле, а я його біля серця нагріла, щоб ти горло не простудив. Дякую за тепло, а за яблуко. Одним менше в тебе, одним більше в мене, чи це щось міняє? Тоді я ще чимось почастую тебе, вона розстебнула кожушок і виняла з-під поли загорнений у папір коржик. Це я про копику з останньої муки. Спекла, сіла над ним. В очах її виступили сльози. В такому випадку ми пообідаємо разом. У мене є риба, часник, хліб і квашені огірки. Хочеш? Смачне все, не опишеш. Від зайця. Колись мама напихала батькові кишені хлібом і вареними яйцями. Він того не з'їдав і після роботи викладав переді мною. «Від зайця. Може собі уявити, як я смакував засохлі ці лужки. Подарунок від зайця. Цього було досить, щоб згристи засушену, як кремінь, шкуринку». Чого вона прийшла поділитися останнім зі мною, а не з Федором? «Ти й вариш тут?» – спитала Ревека, ставши при вході до печери і дивлячись на казанок – у якому я п'ятив відвар з вишневих прутів. Сідай на плащ, а я принесу собі кам'яний стільчак. Я закотив до печери брилу, розмотав старої ливадишиної хустки колуночок з їдою. Ти славна дівчина, – сказав я ревеці, – та була б ще милішою, якби принесла чверточку оковитої. Цього ніколи не буде, – сказала вона похмуро, зробивши круглі очі, і надовго спрямувавши їх на мокру стіну печери. Можна було здогадуватися, що на цьому ґрунті в них із загатою виникла якась пропасть. «Я випив би, аби зігрітися», – обережно додав я. «Аби шлунок зігріти. Він від холоду іноді капризує в мене. З холоду, а чи держава поступово пред'являє на нього свої права? Знаєш, коли людині зіпсувати шлунок, вона перестає думати про державні порядки і все тіло спрямовує свій погляд в шлунок, як те оце в тріщину в камені. Вона пильно подивилася на мене і посміхнулася. Дайно, дайно ливодишеної риби, подивлюся, чи вміє вона готувати. Ливодиха її не святкувала, і вона це добре відчувала, не сміючи проте, ні просити кращого ставлення, ні почати жити так, щоб на нього заслужувати».